Uh. Shit, Ass, tids, Ass, tids, hej, hej, hej Hej, hej Hey hey hey. Hey hey. Swage. Hey Swage. Har vi nog lyssnat i Rage? Nej, jag vet inte. Det, jag vet inte. våran podcast. Alltså, det här är ju en podcast. Så det är ju lite som typ så här SVT Europa, att man kan, titta, man kan ju lyssna på den i andra länder också. Känner du, känner du, känner du någon, någon från Schweiz? Jag känner väl överlag väldigt lite folk i andra länder tror jag. Jag, jag gick ju i högstadiet tillsammans med en som hade en pappa från Schweiz. Ah. Gissa om vi retade honom för att han är halvsvejkär då. Varför då? Jag vet inte. Det är så jävla dumt. För, det är, att, för ju, att han var annorlunda. Det är annorlunda. dålig grej att re, reta någon för. Ja, han var annorlunda. Du då, din halvsvejsare. Ja. Och så är så här: massa svejsskämt. Okej. Okay. Ett typiskt svejsskämt då. Uh, typ. Så här: har, har, du, har du svårt att bestämma, det, eller står du där och så jävla ne neutral? Okej, okay. men saker. alltså hur gamla, hur gamla var ni då? Det men, var ju men, högstadiet. Okej, okay, det är okej. Okay. Jag, jag fick fram att ni gick i med, låg, låg- och mellanstadiet och tänkte, shit, vilka <laughs> vilka politiskt medvetna barn. Ja. Nej, nej, okay. vi gick ju igen. Ah, ja, okej. Okay. Och sen så var det säkert någonting om jökur och choklad också. Ah, och så hette ah. han ju, nu ska jag outa honom då. Ah. Han hette Andreas Treppe. Andreas Treppe? Ja, ah, och, och Treppe betyder trappa. Aha. Ah. Ja. Så, du, så, så fort han kom in i ditt rum. Ni bara, se upp för trappan. Vilken trappa. Ja, pappa, pappa. ja den körde vi väldigt ofta. <laughs> det, fan, det, är, så här, det måste finnas ett ord för sådana där här skämt. Det måste finnas ett ord som till exempel. Äh, äh, knack, knack. Vem där? Avbrytare kon. Äh? vad? <laughs> vad då? Du där? Ja. Har du koll på hur knackna -knack skämt funkar? Ja, men då, då skulle jag ha sagt. Vilken avbrytning mm! <laughs> ta, ta Ta till knackna -knack skämt. Jag, för jag, kan, jag har bara hört typsa på engelska, och då har jag liksom aldrig riktigt fattat dem. Jaha, okej. Okay. Jag kan ju du... inga knackna knack knack skämt. Okay. Men det kan inte något mer på svenska? Nej. Fan. Det, det, det, det finns ett dåligt med knack, knack skämt på svenska. Ja, det känns jättekonstigt att säga, knack, knack. Men den måste jag komma ihåg. Mm. Den var rolig. Okay. Var den rolig? Ja, var. har den. Ja, okay. Den funkar ja, på vi... engelska också. Ska vi dra den på engelska också? Okej. Okay. Knock-knack. Who's there? Interrupting cow. What? Interrupting no! cow? <laughs> Fler knack, knack skämt. Skicka in knack, knack skämt. Och just det, skicka in frågor. Ja, ska, ska vi ta det redan nu så sen lite senare? Ja, för början. ingen orkar ju lyssna till slutet, eller? Nej, men alltså, vi, vi kan ju säga det. I, i slutet av, av det här programmet så kommer vi ju berätta vem som har vunnit designerade Rambo The Video Game. Mm. För saken är den att våran inkorg, Tomme och ludde.gmail.com har aldrig blivit så bombarderad som den blev nu. Mm. Det var väl mera bidra, alltså mejl nu än när vi ville ha liksom saker till podcasten. Ja, alltså det var ju mindre ambitiöst. Alltså du ja, behöver ju det. spela en ljudklipp nu. Det, det är det. jättejobbigt att spela en ljudklipp. Men, Men alltså, använd den mejlen tommyokludd.gmail.com och skicka in grejer. Mm. Så så det, liksom frågor eller vad som helst. Det kan ju bli content här i podcasten. Ja, för att vi, vi, det kommer ni ju märka in, framöver, speciellt i det avsnitten avsnittet då, att vi, vi har ju lite idétorka. Ja, vi har ju det. Ja. Så är det ju. Men det har ju varit en, en, en, en... Den här veckan har vi mycket att prata om. För det har ju varit en traumatisk vecka för traditioner. Ja, det har ju det. Jag, ja. jag, jag tycker vi, vi rullar in rakt på det. Eh, Pippis pappa. Pippis eh, pappa. Negerkungen. Ja. Ja. Kungen. Ja. Negerkungen. Jag ska suga lite på det ordet. Negerkung. <laughs> det, han neger... är ju inte neger. Nej, men han var ju kung över negrarna. Alltså han var ju typ slavägare. Ja. ja. Men, men vänta nu. Så här, om, så om man är kung över någonting. Ja. Då är man en sån kung. Ja, men alltså de, de flesta liksom som är. Typ bondekungen. Våran kung nu. Han räknas ju inte som kung. Han, Hippis, han är inte svensk Hippis kungen. Kippis pappa negerkungen var ju mera kung. Ja, men hur många, hur många, hur många neger dominerade han över då? Det är det, det jag inte vet. För han var ju pirat. Och så alltså, ska vi uh, säga något annat än, än, än neger, kanske? Nej, men alltså, så här är det ju. han alltså, Ja, okay. uh, om det är någon som har missat det, så uh, kommer SVT klippa bort uh, just negerkung. Det kommer inte nämnas att pappas pippi är uh, negerkung längre i, i omklippta... Uh, TV, det när det kommer gå på tv ja, Så och det, de kommer tar... låta, det kommer låta typ så här. Tommy och Annika frågar Pippi Åh, vad mycket pengar i kapsäcken? Var får de fått dem ifrån Och då svarar ju Pippi Ja men de är från min pappa Han är kung Ja, typ Jag vet inte hur de ska lösa det De, de, de tar ju även bort det här När, när Pippi eh, Kisar med ögonen Och säger att hon är kines Ja, uh, alltså hon gör väl mer än bara att men hon. hon. drar väl ut ögonen åt sidorna. Ah, ja, jo, men det var det jag menade. Jag vet inte, istället för att säga att dra ut dem så kisar hon. Ja, men precis. Hon, hon, men du vet, du vet så här, det här som man gjorde, det här är ju dålig radio -typ, så här, men mamma, kines, pappa, japan, stackars, stackars lilla, lilla barn. barn. Ja. ja den, gjorde man så när du var liten också? Ja, det är en gammal klassiker. <laughs> eh, men det är ingen som har missat det här, för det här är ju en sån där sak som... Har upprört otroligt många. Och det, det har också varit roligt. Och jag tycker det har varit kul att titta. Återigen när vi pratade om valet. Eh, vilken skillnad det är på Twitter och Facebook. Ja, det har du ju fan rätt i. För på det har, Twitter, vet precis vad du menar. Nu när du säger det så vet jag precis vad du menar för skillnad. Ja, för så här är det För på Twitter är det så otroligt mycket. Alltså, de jag följer på Twitter. Mitt Twitterflöde. Eh, nu, nu, nu, nu, Det här kommer ju låta dumt. Alla som jag följer på Twitter har jag valt självmant att följa. Förstår <laughs> du vad jag menar? Du har inte blivit påtvingad. Nej, du, du gör ju inte så här artighetsfölj. Nej, men på, på Facebook gör man ju det. Det, det finns ju liksom gamla vänner, alltså det kan vara gamla klasskamrater, det kan vara släktingar och sådär som det liksom så här, Ja, men du, alltså det, det hör till att man är jo. vänner på Facebook. Fast om, om någon börjar följa dig på Twitter... Ja. Följer du? Till, du följ, det händer inte att du så här Följer tillbaka Av artighet då nej, nej, jag går alltid in och tittar Den personens flöde Först, ja. om inte det står intressant där Så är det fuck den personen Absolut, okay. och sen av någon anledning Så har jag lättare att börja följa tjejer Ja, av oh, någon anledning Herpaderp ja. Jag undrar varför Ludde jag, undrar varför. Ja. Typ, du Men... ska, jag ska räkna många tjejer i Örebro Du har i ditt twitterflöde en. Det kan Två. ju inte vara möjligt, Ludde. Två. Det kan, ja, nej, jag ska räkna. Ja. Ja gör det. Men ska vi återgå till, men du förstår skillnaden nu då? För på Facebook är man ju, har man ju folk som är påtvingade. Och, och, och det är som skillnad, eh, för jag menar, jag har ju personer som jag är vän med på Facebook, men skulle de ha Twitter, jag skulle aldrig följa dem på Twitter. Jag är, lite, en, jag är lite sådär med Instagram. Det är jättemånga som jag på Facebook som jag inte tänker följa på Instagram. Ja, ja men det är samma sak också. Just, just Instagram och Twitter. Eh, jag menar, är du en sån som jag följer både på Instagram, Twitter och Facebook? Jag, du, jag, jag, du är en sån. jag! Du är ju en sån. du är ju en sån. Du är en, du är, en, du är The Chisel in my little. <laughs> my little. jag Jag är en sån här... Uh... Som i förder Rock, när Tracy, Tracy Jordan försöker ta en Grammy, en Emmy, en Tony och en, en Oscar, en in, EGOT. Ja. Att han, han får en av varje, liksom. Ja. Så det är som nämn nästan har gjort. så är du. Ja, jag, jag är sån, fast med dina, din, dina social media varor ja. men precis. Och det är så roligt, för att de här då som... Jag vet alltså det känns dumt att säga de här påtvingade personerna... På Facebook. Men det är ju de som har varit mest upprörda över att eh, SVT ska kli, kli, eh, klippa bort ja. Pippi. På Facebook så, är man ju lite mer korkad än vad man är på Twitter. Ja, men det är lite så. Så, så personer som jag har både på <går> Instagram, eh, Twitter och Facebook, eh, de har ju inte beklagat sig över det här. Nej. Men, Tommy, jag ska vara helt ärlig nu. Ja. Eh, för vet du vad? Vet du vad min första tanke var? Vad var din första tanke? Det var så här, men da fuck tänkte jag. Ja. Det här är ju någonting Astrid har skrivit och avbryt mig inte nu Tommy. <laughs> Nej. Jag sitter och pillar på en finne och har inga Nej. avsikter att avbryta ja. dig. nu tänkte jag så här. Det var liksom min första tanke. Men sen så slog det mig också så här att nu mm! <laughs> avbryta <kun. laughs> uh, att, referens för tio minuter sen. Det här med det här med Negerboll. Mm. Det då var jag liksom så här. ja men vad fan, det är väl klart att vi inte ska kalla det för negerboll. Det känns rätt förlegat liksom. För det är inte ett kulturellt verk. Nej, precis. vad det jag tänkte. Ja. Men, men sen så tänkte jag att, ja men det är väl inte så konstigt egentligen. Eh, att, att, att SVT tar bort det. Det, det, är bara, det är väl bara, det är väl fullständigt, det är väl bara... Hur samhället är nu. Okej Ludde, så, så du är en vi, kulturfascist. Vi är ju liksom mer medvetna och sådär nu. Och sen, mm. eh, jag, för jag menar, det här är någonting man har följt noga. Jag vet inte om du har läst det själv. Att, jag vet inte varför eh, Lindgren använde just en kung, För tydligen så ville hon aha, hon typ, ville hon att det skulle ändras till pirat. <laughs> Va? Jag, jag har du läst det? det? Jag skulle fan, jag ska fan kolla upp det. Vänta, det, det, går lite, det är lite intressant. För att, att, att hon själv tycker att det här med negerkung, det var ju dumt att jag skrev det. Aa, Eller någonting. Så får det jag... ju ett ganska bra argument. Ja. Hon hade ju väldigt mycket integritet när det kommer till att äh, bevara sina verk så att säga. Hon lät inte folk pilla med, med hennes verk så ofta. Mm. Sitter du och letar efter det nu? Ja, jag har det redan framför mig här. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Övergrepp mot en rosa. Då fick ni inte Pippi. Karina Bergfeldt på Aftonbladet som har skrivit en krönekön här. Ja, men den, den såg jag faktiskt en länk till innan du ja. började spela in här. Den rosa ja. sådär, det är ju någonting som man kanske borde censurera i så fall. Mm. Typ, de går och så här antastar sovande kvinnor utan samtycke. Och tänker att det är okej. Okay. Snövit också. Ja, vänta nu, då Vad tyckte Astrid själv om det hela? I en intervju gjord efter filmen om vad hon skulle... Efter filmen, den som hon ska klippa i då. Ja. Om vad hon skulle gjort annorlunda sa författaren själv Ja, jag skulle ta, skulle ta bort en massa idioter. Okej. Okay. Spiksäkert <laughs> är att Det, det, där, det där låter lite som hennes version av typ den, den slutgiltiga lösningen eller ja, där. Hon skulle <laughs> ta bort en massa idioter. Ja, Spiksäkert är att jag inte skulle ha gjort Pippis pappa till negerkung. Han skulle antagligen vara sjökapten eller pi pirat. Alltså det är ju inte bara det att de använder ordet neger utan det är även det, så här, det imperialistiska i att en vit man dominerar över svarta infödigar någonstans i ett land långt borta. Mm, det är det... lite osmakligt. Men det... Men det är inte stöd... Är det bara... I... Alltså är det är de som gjorde filmen som gjorde om, om honom till negerkung, eller? Ja. Varför? Nej, men alltså det är det jag tolkar det nu. Eller skrev Astrid negerkung och sen när filmen gjorde då tänkte hon... Det här är alldeles för påläst, dåligt påläst av, känner jag. Ja. För, jag menar, om, om, om, hon, om hon, om Astrid Lindgren inte ens har skrivit ordet negerkung på sin skrivmaskin, då, då är det ju så jävla fakta på att det ens har funnits i filmen, överhuvudtaget. Det var... Vad är Pippis pappa i boken? Ja, för som hon säger, jag skulle gjort honom till sjökapten eller pirat. Vad var han i boken? Sjökapten eller pirat? Jag vet inte. Jag har... Finns det ens en bok med samma story? Eller är det bara ett filmexklusivt manus? Är det liksom Adapted Screenplay? Det vet vi inte. Nej. Nej, vi, jag vi är då... dåligt bildade helt enkelt. Jag har dåligt koll på just Pippi Långström böckerna känner jag. Men om jag skulle säga vad jag tycker om det här då då. Men det får uh, du göra. Jag är ju... Mm! <skratt> Jävla jävel. Jag, jag satt ju så här, kallade dig för kulturfascist då, då. Ja. Ja, men jag är ju inte emot det egentligen, utan det gör jag ju bara för att skoja lite grann. Jo. Jag skojar. Um... Rolig du är. Jag är så rolig. Uh, jag hade varit emot det om det hade varit ett annat verk men är det ett verk som riktar sig till uh, barn? barn och ungdomar mm. och jag kände ju likadant med Tintin också när de flyttade Tintin till en annan avdelning de tog ju inte bort boken från biblioteket men de flyttade till en annan avdelning jag kände likadant där att det, det är nog en bra idé eftersom det här är barn vi snackar om um, Ja just det, det Hade det varit Tintin, verk för vuxna hade det varit annorlunda Det med Tintin var väl att folk skrek Att de, skulle, att de tog bort Tintin från biblioteket Men så var det ju inte utan det Nej de tog bort den från, från barnavdelningen Till ungdomsavdelningen istället Ja, ja. Uh... Och Tintin Alltså om man har läst Tintin Det är ju inte barnböcker Nej alltså jag läste dem ju när jag var ganska ung Eller jag vet inte Jag var ju inte så här 6-7 Men jag var ju 12-13 Ja och de är ju skitbra Ja och det är väldigt mycket liksom politik och ja saker som typ barn inte vet någonting om och inte behöver. De, de kan lära sig det på ett annat sätt än genom Tintin. Ja. Fanns jag, jag är... gilla Tintin. <laughs> så jag jag jag är helt okej okay med det här. Jag tycker att det, det är vettigt. Och det skulle ju kunna vara som så att de tar ur det där. Captain Hook är ju för fan alkoholist. Vad? Vem? Kapten Haddock är alkoholist. Ja, ja, det är han. Ja. I allra högsta grad. Och Tintin är säkert homosexuell. Han har fan aldrig haft en kärleksaffär, ever. Nope. Han omgås väldigt mycket med män. Han och Hadok när Hadok blir lite lullig där, då vet man inte vad som händer. Visst, är det Haddock som är giver och ja, men gud, är, är det taker? Ja, ja, ja. ja. ja. Mm. Det är utan tvekan. Han är, Haddock är ju en björn. Mm, Och Tim-Tin ja. är ju en, en liten tw Twinky, Twinkle, Twinky. Vad heter det? Mm, jag vet inte. Du, du som vet. Rainbow Dash. <laughs> men, men jag undrar om de kommer redigera om Emilie Lönneberga härnäst. Mm -hmm. För det är ju en rejäl jävla romantisering av barnmisshandel. Så, så istället för pappan så kanske de så här... Trickfilmar in en, en, en velociraptor som jagar Emil genom Smålands. Ja, får ja, gå och dra en unge i örat på det där sättet. Alltså. Jo, ja, men alltså, det, han, han, om han får tag i Emil så får ju Emil stryk. Och apropå, apropå, alltså, nu kommer jag osökt att tänka på... Men som trogna lyssnare vet så brukar jag ju ofta titta på Nickelodeon och de här, som du kallar för, Jailbait-serierna. Mm. Fast som är men... ju 18 Ja. ja. där många, många av de här tjejerna Som det blev läckta sex Det pratade vi om ju, läckta mm. sexbilder De är ju med i de här Alltså jag har, jag har ju placerat Ariana Grande på min topp 10-lista nu Hon är, alltså du Jag, måste, sig, ja. jag måste, jag måste Ibland kommer jag på mig själv Och sitta och, och googla de bilderna Bara för att se de bilderna Visst, visst Det är, tack vare, det är lite tack vare mig Som du fick upp ögonen för henne mm. Och hon hade ju en, en hit I somras också Hatton? Mm, eh, är det musikvideo. musikvideo. Är det Fakt, Faktiskt en bra låt. Äh. Eller, nej. Hälften är bra. Nu, den, hälften är bra. Men sen, sen blir den en sån här konstig med trumpeter. Och sen blir den bra igen. Och sen blir den en konstig ja. med trumpeter. Sen blir den bra igen. Vad heter den då? Uh, One Less Problem tror jag den heter. Eller heter den bara Problem? Den kan heta Problem också. Okay. Ska, tänker du spela den? Tänker du klippa in den i den? Den är bra, den låten. Jag gillar den låten. Och då blir hon bara ännu sexigare. Okej. Okay. För hon hon sjunger bra och, och, och kommer med bra musik. Ja, det måste jag absolut kolla upp. Gör det. Men, men du, jag, jag kollade på Victorias idag där Ariana Grande mera, eller en av dem, ser. Hon är ju faktiskt med i två eh, på Nikklogan. Och jag tror att det var ett rape joke Det var otrevligt. Eh, för det, är spe, det var speciala snitt. Uh, och du vet den här Det är en av killarna som har en docka Som han buktalar med uh. Uh, Den dockan Intervjuar alla skådespelarna Alltså som sig själva då liksom Okej, okay, uh, out of de, character Ja, exakt Och då när de, sist är det självklart Victoria Justice då, då Hon som spelar huvudrollen i Victorius uh, Och han förklarar för henne Att han är kär i henne Och hon bara, ja Och sen säger hon så här. stop it eller, stopp, för det är dubba på svenska. Ja. Och då säger han, du menar fortsätt. Hon bara, nej, du menar ja. Och jag bara, ooh backade lite. Ja, det där, det, det, ja, nej. Alltså, det känns inte okej. Okay. Spe, speciellt inte när det här är riktat till barn och ungdomar. Än nej. en gång. Än en gång, det är då det är inte är okej. Okay. Och det där, alltså, det där är ett problem bland vuxna till och med. Jag, jag har hört folk säga... Jag har hört folk säga att det finns ett hårt nej och ett mjukt nej. Och att mjuka nej är inte nej på riktigt. Och att så här, så här, om man är socialt medveten så kan man skilja mellan ett hårt nej och ett mjukt nej. Så liksom, det är många som tänker att den enda formen av våldtäkt är att hålla ner en skrikande kvinna med våld. Och om man inte behöver hålla fast henne så är det inte våldtäkt Det är inte bara Pippis pappa som har upprört den här veckan um, Alla din asken Och även Paradisasken Kommer ju få en liten Ja Förlora trillingnöten Och någon annan jävla nöt tror jag, uh, ja. jag Och jag tycker det känns Jag, jag tycker om trillingnöt Ja, men det är ju faktiskt den mest onaturliga godisen i hela asken. Ja, men den är ju ändå den godaste. Ja, men tre nötter. Det, vi vill inte att, att barn ska med bara två kulor ska tro att, de är, att det är något fel på dem. Ja, men Adolf Hitler då, som bara hade en. Hur, hur, hur, hur känns det för honom då, då? Han borde ju ha en singelnöt då, eller? Ja, men om vi ska ta å, hänsyn till, till Hitler så kan vi även inte eh, lägga dit en hallonlaker istället. Eller som han kallar det, en hallonneger. Ja, men hallonneger är i all ära. Eh, Hitler borde väl få sin choklad som han vill ha den. Det var kanske därför han gick intog hans sveits någon gång. Ja, men den vita chokladen finns ju faktiskt kvar. Ja, men det finns ju bara en per våning, alltså två sammanlagt. Ja, och den är ju faktiskt omringad av brun choklad. Ja, men i detta fall är alltså den vita chokladen inte den överlägsna. Ja, men den är ju i minoritet i alla fall. Ja, men det är ju inte riktigt rätt. Ja. <laughs> Astrid Lindgrens svenska kulturarv och tradition är ju inte det enda som har kommit under angrepp den här veckan. Det har ju även avslöjats att den älskade trillingnöten ska försvinna från alla din asken. Vad tycker vi om det? Det låter ju helt nötpuckat ja och eh, trillingnöten är vad jag har förstått är en av de största favoriterna bland folk ja och eh, jag vet ju liksom inte riktigt om det finns någonting i paradisasken som kan ersätta trillingnöten ordentligt ja och eh, jag håller väl med dig där Ja, och är det här liksom ett knep för att stävja överbefolkningen genom att säga att om du får tre barn då ska du göra bort? Ja. Och sen är det ju även, tror jag, en, en effekt av att det är alldeles för många filmer som blir trilogier. <laughs> ja! Mm. Ja, uh, ja och uh, det här är ju lite en attack på P.R. Jackson helt enkelt. Ja. För både hans filmer och den här nöten associeras ju med jul. Ja, och det gör ju även min Syssa. <laughs> ja, och uh, nötallerger. Ja. att förglömma att just det här med nötallergier är ju någonting som den här trillingnöten kan orsaka. Ja, och eh, när barn har nått en viss ålder så blir det ju moraliskt förkastligt att, att abortera dem. Ja, o och eh, det är ju sånt vi ser mer och mer... Du och jag som rör oss i förskolevärlden att barn blir adopterade vid 4-5 års ålder. Ofta då på grund av just nötallergi. Ja, och jag är väldigt glad att du inte sa att de blir aborterade vid 4-5 års ålder som jag trodde att du skulle säga först. Ja, och eh, hade jag sagt det hade det blivit jättekonstigt ju. Ja, och du kanske inte skulle antingen få ha vårdnad om din dotter eller tillåtas köpa nötter. Ja, och det, är det roligaste av allt att jag vet inte om att du sa ett annat ord än adoptera. <laughs> ja, och... <skratt> Shit. But shit. But shit. <laughs> vi har ju några minuter kvar att döda nu För att vi var inte så kreativa i det förra inslaget Tycker du förra inslaget blev bra det? Jag tyckte det blev väldigt lyckat Ja men ja, Nu är det dags för Flickshart i alla fall Det var ju väldigt länge sedan Det var ganska länge sedan, det känns som att det var ganska länge sedan i alla fall Ja. Så det, det, det är på tiden nu Och ja. då är det alltså Vi sitter på flickshart.com Två filmer helt random dyker upp och Lud och jag ska alltså komma överens om vilken av de här två filmerna som är mm. bäst och skapa en topp 20 of all time. Ha, var det inte så att vi sa att nästa gång vi skulle köra flickcharts så skulle vi köra en vända med de filmerna eh, alltså våran topp 20? Är det det vi ska göra? Jag tror att vi ska hoppa på det faktiskt. Så att ja. den, för den känns ju inte helt okej okay just nu. Den gör inte det? Nej. Jag får att det var någon film som låg alldeles för högt upp och vansinnigt och sådär. Ja. Jag vet inte om man kan ta bland bara bara topp 20 faktiskt. Nej, men man kan ju ta bara sina filmer va? Ja, man kan ta bara de som man har tagit innan. Ja, men då gör vi det. Då tar vi Your Movies tror jag man ja. ska klippa på. Ja. Nej, man kan visst ta topp 20. Ja. Då gör vi det. Då gör vi det, för det är väl en topp 20 vi ska försöka komma fram till va? Alltså det vi ska försöka komma fram till är ju lite bråk. Ja, det har vi ju faktiskt varit väldigt dåliga på. Ja, det är du som har veto. Det är det. Det är fortfarande du som har veto. Vi mm. har bara använt veto en gång i den, här, i, det här, i den här jävla podden. Mm. Då kör vi! Kör! Training day versus Independence day. Oj. Vilken är den bästa dagen? Ja, vilken är den bästa dagen? Åh, oh, jävlar vad svårt. Uh, nu blir det ju så här. Alltså, jag har ju nämnt det tidigare. Jag blir ofta, alltså, jag blir ofta så här. Vilken av filmerna skulle jag, vilja, skulle jag kunna tänka mig att titta på nu? Uh. Det är lite så jag går på. Uh, uh. När, jag liksom, när jag är osäker. Ja. Uh. Och då säger jag Independence Day. Du gör det alltså. Ja, fast Training Day är ju, alltså, som film bättre. Men, alltså, Independence Day tittar jag ju hellre på. Och det ska den premieras för. Men, om du säger att Training Day som film är bättre, är det inte det vi diskuterar här? Jo, men, alltså, men saken är den att. Ja, för att Independence Day håller fan hela vägen. Jag har ju alltså grejen, alltså. Jag tycker ju Training Day är bäst, alltså, eftersom alltså, man har sett den flera gånger. Största mm. njutningen av att titta på den en gång till det är ju liksom för att se hur jävla badass Denzel Washington är. Och, mm. och, och när man ser den första gången, då blir Vann man så... en Oscar för den? Ja, jag tror det. Jag tror också det. Och när man ser den första gången, då blir man så här, shit, han är ju bara en tunt. Det är ingen som har respekt för honom egentligen. Eh, när jag tittar på den andra, tredje, fjärde gången, då blir man så här, fan, vad, att han inte var bärdes hela tiden. Oh. Nej, jag är har day. Oh. Har ett förbannat bra tal också. Nej, Ludvig, det är inte ett bra tal. <laughs> Nej, men det är det som gör det bra. <laughs> okay. Det inte är bra. Okej. Okay. Det det sämsta, mest jävla talet som har skrivits och han gör det inte bra heller. Han ser, bara han ser osäker och nervös ut när han står och håller det här talet. Jag tycker, inte, jag, tycker inte, jag tycker inte, han är en övertygande president. Nej, nej, nej. Jag tycker jag tycker inte, jag tycker jag känner, jag får inte den presidentvibben av honom. Jag haft Gold... Harrison Ford där istället. Jeff Goldblum som president. <laughs> ja. Har du sett reklamfilmen med Jeff Goldblum? Reklamfilm för lampor. Nej. Glödlampor. Nej. Uh, gå in om um, du söker den som vill se den reklamfilmen det är samma som gjort de här uh, Old Spice reklamerna ah okej, okay. de är underbara Ja, uh, Tim och Eric tror jag de heter ah. uh, det är de som gjort den här också och okay. om man söker på Jeff Goldblum och General Electric då tror jag att den borde komma upp mm. den var lite rolig han ser inte helt jättedålig ut naken okay. han är ju jättegammal men han ser helt okej okay ut naken och han är jävligt ah. lång det är lite det, man, det, är det som är lite målet, att se helt okej okay naken ut. Ja, precis. För man kommer aldrig se snygg ut naken. Men att se helt, helt okej okay ut naken, det är... Jag, jag, tror, jag tror inte ens var tionde man. Jag tror inte ens tio procent av alla män. Jag tror kanske under 5% av alla män ser bra ut nakna. Mm. Men nu vill jag höra din dom. Alltså, jag bryr mig inte jättemycket, men... Jag har ju mer nostalgiska anknytningar till Independence Day. Jag var ju tolv när den kom. Ja. Och, um, fan, vad heter han uh, som har gjort den? Uh, Emmerich. Roland Emmerich. Ja, Roland Emmerich. Uh, det är hans bästa film. Det var, väl, det var väl den han slog igenom med också. Ja, Stargate då. Ah, just det. Ja. Och den känns på något vis inte på samma sätt. liksom. Den, Nej, är inte, det var den är inte storslagen alls. Nej. Så, och, det ska bli, och han ska göra en remake på den va? Det är väl han som gör den själv. Jaha. Jag tror det. Ja, visst. Mm. Um, nästa film. Uh, ja, battle. Ja, vi, vi, det blir inte Ben's Day. Ja. För, för nostalgin då då. Mm. Uh, Alien. Mm. Versus Jurassic Park. Holy fucking shit. It's a Tiny. Alltså, den? Det här blev ju också svårt. What the fuck. Nej, jag måste säga Jurassic Park. Jag måste säga det. Jag vill också säga Jurassic Park. Än ja. en gång, nostalgi. Ja. ja. Jag var nio år när den kom ut. Ja. Jag tror jag var tio år när jag såg den på bio. Mm. Det var det första VHS-bandet jag någonsin köpte för egna pengar. Mm. Jag kommer ihåg, det var svart. Fodral. Så ja. jävla coolt jag satt och, Du vet den där Jurassic Park-loggan? Ja, jävlar vad jag ritade den om det gjorde jag också. och om och om igen hela det gjorde jag också. För jag, jag var inte tio okay. <laughs> Nej, men du var ju i sena tonåren. Ja, ja men jag såg jag tror att jag såg den tre gånger på bio. Ja, jag såg den bara en gång på bio. Ja. Jag, var ju, jag var för liten för att Nej. släppa föräldrarna till bio hela tiden. Jag gick ju själv, ja. Ja, det fick ju inte jag där. Nej. Min lilla syster som var sju följde med på den filmen. Ja, men det var ju säkerligen från 11 år. Ja, jo. Vi var coola, jag och min lilla, lilla syster. Absolut. Då tar vi Jurassic Park. Jaha. Klävergöl. Mm. Håller det bra den filmen. Mm. Uh, back to the future. Mm. Die hard. Ja, men vad? Det här är... <laughs> det är inget, Nej. Det blir jobbigare för dig än för mig det här. Jag är inte helt säker. Vilken skulle du vilja se nu? Alltså, det finns fan inget tillfälle ever när man inte kan tänka sig titta på Die Hard oh. nej. Är, det världens, är det världens bästa julfilm? Uh, ja, en av dem uh, En av dem? Ja, men jag, jag har ju några. Jag gjorde ju en lista för det Jag gjorde en topp fem bästa fanns, julfilmerna Fanns Bad Santa med på den? Uh, nej, uh, det är, jag ska försöka uh, Night Before Christmas då, såklart ja, Den är inte så bra Jo, Bad Santa är bättre. Die Hard. Mm. Uh, man skulle kunna ha Die Hard 2 också, men nej. Uh, Gremlins. Uh, ja, den är klart. inte dugg bra. Skulle vi prata om, jag skulle prata om mina bästa julfilmer mm, Och jag skulle döma. Okej. Okay. Uh, men jag säger Back to the Future. Okej. Okay. Uh, jag vill säga Die Hard. Fan, ska jag använda mitt veto på Back to the Future? Fine. jag är så såhär feg på att använda veto. <laughs> jag vill jag vill ju ha Bad Santa. Och så vill jag ha um, den andra Batman-filmen. Uh, Tim Burton Batman. Med Michelle Pfeiffer och Danny DeVito. Ja, just det. det, det den ger mig julkänslor. Ja. Um, Trollkaren från Oz ger mig Nej, julkänslor. Ja, fast, nej, ja. Men det är för att den ofta går på tv runt ja, jul. Ja, efter, efter jul, på morgonen. Ja. Typ när man sitter och äter jul. matrester och överblivet godis. Annan dag jul. Ja, ja men jag använder inte vetos och klickar Die Hard. Ja, det är det, det liksom, spelar inte så stor roll för dig. Nej. Star Trek från 2009. Mm -hmm. Mot Die Hard. Die Hard. Kommer Die Hard att hoppa upp på första platsen nu, eller? Ja, vi får se sen. Ja. Big Fish versus. Ja. Gissa die hard. die hard Ja, Die Hard ah, ja. Nej, nu vill jag ha Big Fish faktiskt Ja, nej då använder jag Veto Okej, okay, då blir det Die Hard igen är mm. det, Nu är det jag som har Veto Ja Okej. Okay. X-Men 2 Ja Fy fan var Hugh Jackman så konstig ut För tio år sedan ja. <laughs> Han var så jävla fluffig Ja. Uh, och Star Trek från 2009 x 2 Du tycker alltså? Ja, ja Jag tycker Star Trek Ja, men ja, då får du använda Veto Nej, nah, det gör jag inte det, alltså, det är marginellt du, du gav dig på Die Hard versus uh, Back to the Future Så jag kan ge mig på den här då. Ja. Får se Hur många filmer har vi ratat nu? Nu ska vi se här Aha, det, så, det stod inte där Nej Kör på du bara Ehm uh, Dodgeball mm -hmm. mot Artificial Intelligence. Alltså, tog vi, är det våran topp 20? Alltså? Ja, Dodgeball äh, är med på en äh, topp 20. Äh, på nummer 16. Går, äh, min röst går på Haley Joel Osment. Ja, det är utan tvekan. Fan, ja. vi ser den filmen igen. Ja, ja men vad var skitlänge sedan jag såg den. Ska vi se den tillsammans nästa gång vi ses? Ja. Just, kan vi inte göra det? Jag sa bättre gott. sak. När, fan, när, när kommer jag till dig? Det vet jag inte. Var den 18 där? Vad, vad är det som släpps då? Nej, men vi ska ju skick titta på Bayernetta 2. Ja, just det. När skulle jag vilja det? Ja, det får vi kolla sen. Okej. Okay. Det kan ju uh, prata om Back i ett annat to the Future. Back to the Future versus Die Hard. Men de har ju varit versus redan. Nej, ja, jag vet. Det är samma filmer. Ja, jag säger Back to the Future. Ja, och jag tycker inte använda veto på den. Nej. Fan, kommer, nu okay, nu kanske röst. sajten kraschar. Nu har de fått sin röst. Alltså. Ja, nu, nu, sajten kraschar kanske. Ja. Vi kanske fuckar upp koden i algoritmen. Vi bryter ja. ja. Kolla vilka ord jag slänger mig med mig. Mm. Uh, oh brother where art thou versus dodgeball. Uh, oh brother. Ja. Alltså det, det, vet du vad som är dåligt med att vi tar vår topp 20? Nej. Att vi har redan sagt massa saker om de här filmerna. Jo, jo, men då... Vi har redan pratat om de här filmerna. Jo, jo men vi behöver det här. <laughs> Okej. Okay. Ja. Uh, Indiana Jones and the Temple of Doom. Mhm. Mm Artificial Intelligence. Temple of Doom. Artificial Intelligence. Så du kör veto där? Eller? Jag kör veto där. Okej. Okay. <laughs> nu är det ditt veto. Nu är det Ludde som har veto. Yep. Igen. Ja. Mhm. Edward Scissorhands mot mm. Training Day. Edward Scissorhands. Jag håller med. Mm. Jag håller med. Har du sett uh, trailen för Tim Burtons nästa film, Big Eyes? Nej, jag har bara sett att folk är lyriska. Jag har inte heller sett den trailen. Men du har sett att folk är lyriska. Ska vi se den trailen tillsammans nu och reagera tillsammans? Live on air. Fin grön skärm. Ja. K kreativt. Mm. Creepy-målningar. Ja, mm. Amy Adams. No från. Uh, var hon med i amerikanska Office? Jag Nej. vet inte. Vi vet inte heller. Oh, det är hon från. Från. Uh, Breaking Bad. Var inte det Jessis flickvän Från Breaking Bad Men det är han, tysken Ja, wow, ah, Han som vinner en massa Oscars Jo, det är ju Jessys flickvän Ja, hon är jättehet ja. Det har inte varit Något typiskt Tim Burton äh, ögonen, ögonen är där, lite ja. typiskt Tim Burton Ögonen, där, ja. ja Ja, men vi Hittills är vi eh, positivt överraskade Ja just, det, han tar äran ja. He sells paintings, he sells pictures. är he sells pictures mm. of the God, it's a movement. So, are you flipping for all this? Honestly, ställer Så snyck. I made this. <laughs> I kind of Is your husband that kind of person? jag tyckte jag såg den acroid men gjorde jag inte. Maybe Blir det här bra podd ljudet? Mm. Mm. Like uh -huh. Det för tråkigt att hon bara får säga Academy Award nominee mm. och han kommer få typ jag, jag känner att man jag har sett redan för mycket. Ja, ah, du tycker det att en att sån känns som man har tryger. sett filmen nu. Ja. Ah. Kan, kan vi stänga av? Ja, men det, är, det, är bara, det är bara 15 sekunder kvar det där. Nu ändrar de upp tavlorna. <laughs> de visar <i> hela filmen. <laughs> det är så löjligt att de gör så här. Big Eyes. Big Eyes. Big Eyes. Big Eyes. Spirituell uppföljare till Big Fish. Mm. Och sen kommer ja. det så Big Fish Eyes. Okay, Hela filmen eh, är filmad i med fisheye lens. Det var ju det var ju typ det, vet du vad? Den bra. gjorde mig pepp. Alltså jag blev ju mer på pepp två, på vilka på som är saker. med på två saker vet du varför? Ja. Eh, dels för att det verkar vara en bra film. Ja. Men jag tror jag blev pepp på att den inte var så typiskt Tim Burton's Jo, men det, det är därför jag tror att folk är extra pepp, för att det här är första originella han gör på väldigt länge, som inte är en remake eller inte inspirerat eller inte är uppföljare eller Jo, sånt men där. sen menar jag utseendemässigt så såg det inte så Tim Burton ut. Nej, alltså det, det, det är ju riktiga människor. De bor ju inte i en så här eh, Pleasantville städer och sånt där och har Nej. inte stora hår och prickiga 50-talsklänningar, utan det är ju liksom riktiga människor. Det enda, det, det... det enda Tim Burton är väl typ ögonen då då. Och att, att, att, att, att filmen handlar om att han skäl credit, att han plagierar henne och så här skäl hennes verk. Är det Tim Burton som kommenterar på sina egna verk på sistone? Att han bara har plagierat och nu ja, gör han ja. någonting originellt? Kommer Christopher Waltz avsluta filmen genom att befria sig? Redeem himself genom att göra någonting originellt? Ja, kanske. Du... Uh, nu är det på sin plats att du läser upp hur våran topp 10 ser ut nu, efter det vi har gjort idag oh, just det, vi mm. flickchartade mm. kolla hur uh, topp 10 ser ut nu då, och ja. börja från tionde plats, då ska vi se här om det blir blivit någon skillnad vi får se för jag okay. minns precis i topp 10 såg ut senast nummer 10 AI Artificial Intelligence mm, den där jag hoppat upp idag Nummer nio, Edward Scissorhands. Mm. Nummer åtta, X-Men 2. Det är ju det är en skymf att den är med. Ja, på den kommer inte ligga där känner. nej Nummer sju, Die Hard. Mm -hmm. Nummer sex, Back to the Future. Nummer fem, Reservoir Dogs. Den tittar jag mycket hellre på dig med när jag åker upp nästa gång. Okej. Okay. Nummer fyra Apokalypto Ja just det, det är den filmen som Det är den du vill bli av med Ja men det ska inte ens vara på topp 20 tror jag Nej nej, inte om det är Det är jättemånga filmer här som inte ska vara med i topp 20 Om det är världens bästa filmer ja. Nummer tre, Predator ja. Nummer två Training Day hänger kvar där uppe det är långt på första plats förut Men de har blivit ja. knuffad av Independence Day nu Okej, okay. så, så det. just nu är Din och min bästa film Independence Day <laughs> om man slår ihop våra filmsmaker då är det Independence Day som är världens bästa filmmisterverk nu har vi kommit till slutet av programmet och som vi lovade i inledningen så ska vi nu berätta vem det är vi kommer skicka hem vårt signerade exemplar av Rumble the Video Game till Mm, och det har ju faktiskt varit ganska hård konkurrens. Eller det har varit ojämn konkurrens, men det har varit hård konkurrens. Det har ju det. Um, nu är det så att vi till slut kom fram att vi hade två stycken som du stod emellan. Vi svarar mm. väl så? Ja. När vi det diskuterade det, det alla, alla bidragen. Ja, vi satt ju innan inspelningen och diskuterade det. Ja. Var det så att det var bara en av dem som hade skrivit sin adress? Båda har skrivit sina adresser. Båda har gjort det. Fan, då kan vi inte göra så heller. Nej, det är jättejobbigt. Okej. Okay. Mm, jag tycker inte att, jag, jag tycker inte att vi, vi ska absolut inte säga vilka de här två personerna är. Nej, utan vi säger vi, bara vinnaren. Ja. Men det är två stycken som gav det där lilla extra. Ja, hur... hur... Hur tänker du då? Jag tänker väl, ja den ena visar ju bra insatt kunskap, men den andra bjöd väldigt mycket på sig själv. Ja. Och då kanske det är att bjuda på sig själv som ska belönas. Eftersom du och jag, alltså hela alltså grejen med våran podcast är väl att vi eh, bjuder på oss själva. Så det här liksom är in the spirit of Ludd och Tommys podcast. Men li lite granna, ja. känns det väl så. Det, det låter ju som att vi är överens om vem som vinner ja. det här. Eh, grattis! Mikael Kurti. Kurti. Kurti. Ja. Kurti. Kurti. Kurti. Kurti. Kurti. Kurti. Kurti. Kurti. Mikael Kurti. Vinner för att han är lite lik mig. Ja, okej. Okay. Han är lite lik dig på en bild där han... <laughs> ja, men vadå? Han har ja. inte kort hår. Han har lite långt hår. Ja. Och sen har han lite skägg. Ja, och ser jävlig ut. <laughs> den ja, han ju, han har skickat in en bild där han gör en väldigt... Konstig pose och då Hermar eh, eh, Rocky Balboa när han ja, skriker Adrian. Ja. Eh, vi, ska vi ge honom en applåd? Tack för, eh, för visat intresse Mikael och, och eh, han skriver, jag vill vinna skiten. Puss i mejlet också. Det visar ju också på att han förstår oss. Ja, han, han, han skriver att han vill vinna den liksom. Ja. Och det kan man ju ta... Han skriver det med lila också. Ja, du ser. Eller är det bara jag som har det i lila här? Jag har det inte i lila. Jag har det i lila och lila är ju min favoritfärg. Mm. Vilken Teletubb är det som är lila? Binky. Jag vet inte. Men jag tror att det är något dolt budskap där i alla fall. Av något slag. Fucking purple. Mm. Men då sa... Så... Avsnitt 34 av Tom och Luddes podcast är över. Eh, vi hörs om en vecka. Puss hej! what you got small money and i'll be better off without you in no time i'll be forgetting all about you saying that you know but i really really doubt you understand my life is easy when i ain't around you iggy iggy too biggie to be his present i'm thinking i love the thought of you more than i love your presence and the best thing now is probably for you to exit i let you go let you back i finally learned my lesson no head stepping either you wanted or you just playing i'm listening to you knowing i can't believe what you're saying it's a million news baby boo so don't be dumb i got 99 problems but you won't be one like what